SHIK News Radio Aktieel Goeie naand en hartelike welkom by SHIK News Radio met nog een aflevering van ons aktiehede program My naam is Corrie en is my grootvoerig en eer om samt jou te kan keir In die kieberruimte met S.A.K. Nies Radio S.A.K. Nies Radio speelt tans lekker Afrikaanse muziekdeurgaans en maak staat op jou ondersteuning Die skakels skakelsnaie radio is beskikbaar op ons Facebookblad as ook ons webwerf Ga na www.s.a.k.co.za vir die jongste Nies en baie meer Vanaf die 4de mei het ons direkte uitsendingsgemaak rakende nies en sake rond of selfbeskikking saans weeksaande tussen in 8 uur en 9 uur. S.U.K. Nies Radio wil graag van hierdie geleendheid gebruik maak om gratis advertenties oor die licht aan te bied vir volks eie besighede, aankondigingsrakende samenkomste en belangrike gebeurdnisse te maak, die volk bewust te maak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 vir die gratis advertenties oor die licht nie, maar jy is welkom om vir ons opnames te stuur om te speel. Maak ook geris gebruik van ons webwerf www.v.co.za Plaas jou advertentie gratis daar. Ek net noem die artikels gebruik in die program is die opinies van die onderskye skrywers en speel nie noodwendig die standpunt van SAIK NIS Radio nie. Ons het gepesels oor Paul Kreer, vanavond gesels ons oor a paar ander boere Afrikaner helde. Maar voor ons daarby kom, kom ons luister ees na die Groenkoringlande keerspel. Elke oond langs die Groen Koringlande Wach hej da, rastiskadiv ist da, hand an die veren law uitssut de bare de is dar die pal in dubbe safis je Aber wie die Verda Goed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 Kom kei gerust by www.v.co.za Jy is ingeskakel by S.I.K. Nies Radio en jy kei saam met Corrie. Ons kyk na jy helden. Die eerste helden, wanne ek graag vanavond wil kyk, is Rachelkie de Beer. Hierdie is die verhaal van die 12-jarige Rachel de Beer, wat haar leven opgeoffer het om een anderse leven te reet. Die jaar was 1843 en dit so n bitterkouwe winter wees. Ragelkie was Samtagesin op trek gewees, vanaf die Oranje Vrystaat na die Zuidoostransval toe. Terwyl hy nog verder op soek was na grond, het hy een aand oorgestaan in die veld op ee boerse plaas. Die aand, to die beeste weer in die takkral gejaag word, kom daar een kalfie kort. Die Kavie sy naam was Frikkie, en die kinders was baie lief om. Een soekgeselskap is dadelijk op die been gebring. Rachelkie en haar 6-jarige boete het deelgeneem aan die soektocht. Dit het echter al begin schemer word, en kort voor lang was Rachelkie en haar boete verdwaal. Kau het ongenadiglik op hulle toegeslaan, en dit het boonop begin sneeuw ook wetende dat stilstand hulle dood sal beteken, het Rachelkeel aan die loop gehou. Sy het besef dat hulle het nie sal oorleef nie. Met een klip het sy meershoop in die veld uitgehoel. Daarna het sy haar klere uitgetrek en vir haar boete aangetrek. Sy het die volgende haar boete beveel om binnen die meershoop in te klim. Met haar kaal leifie het sy voordie meersoop gaan lee, om so die kouwe buiten te hou. So het la dood aangetref die volgende ochend. Stijf van die kouwe, het daar boete uitgeklim. Die verhaal van Rachelkie, sal vir altyd in die gehee van die boerenasie bly voortleef. Wonderbaardelike Afrikaner kind, kom ons luister, na die weergauwe van Rachel Gidebeer wat getoond is. en snij Moe nie heil nie, moe nie vrees nie sys die saal by kleinboot bly Ons los maar eerst die stadie wat vermis word in die kraal Kom soek na die vood waar die vood sys die en kleinboot verwaar Ons kan weer maan verder soek en om veilig huis te bring Maar onthal jy maas en wie gebrie Sussie so sa verkleenboetsen As die schaap is, almal slaap is As die voet Lekker warm kry Moen die kommer nie Al kry en kou Sys hy geen klein moet aardry Ons sal maar hier Moet blek Door die, het die donker danker nacht Ons kry bier nie meer so weg Sys hy sal by klein moet wacht Dit houd nie ons Van ver nie Ons het lang wel reeds Verwaard that might not pass to see and come home. as this is is is the focus is the mission is the so love that some may leave a case You're yeah. wrong. Yeah. De Holde bleek aan die dag verdaad Van rachelkie de beel Die van de jong helding Wie ons altijd zal onthoud Van die sissie wat haar lewe geer Om het geen voet te behoog Zang je nooit vergeet wie Een helden en toch een kind die ons meester verhaal nie geleerd sy sy zijn saamheid die wend as die schaap is allemaal slaan okay you De beer, die merkwaardige jong dochterkie, wat haar boediese lewe gereed het. Ons volgende kneraad is Jaapie Grijling, 1890 tot 1954. Jacobus Johannes Cornelius Jaapie Grijling is gebore in 1890 op die plaas Smaaldeel in die distrik Hoopstad, Oranje Vrijstaat. Gedierende die angloed boereoorlog was Japie sy vader en twee ouwe broers op kommando om tegen die Engelse te veg. Een aand gedierende die oorlog het sy vaders kommando op die plaas oor nacht. Die Engelse was kort blake en achter die bloed van die boere aan. Die ochend nadat die, die kommando vertrek het, daag die Engelse dan ook daarop. Die officier in bevel, een sekere kaptein J.E.B. Sili, krijg ook dan bewijse op die plaas dat die kommando daar oornag het. Nadat Sili bykie rondgekyk het, sien hy vir Japie daar nabij staan en besluit om om te ondervraag. Hoeveel van hulle was daar? Wie was allemaal daar? Waarin is loppat? Japie het echter geweier om sy vaders komando te verraai. Sili was vastbesloot om die inlichting te bekom en beveel sy soldaten om Japie ten die huise meer te laat staan voor een vierpleton. Hy het, Japie, ma het die Japie die laaste maal vir die inlichting gevra en beloof om om te bevry indien hy die indigting zou verstrekt. Japie het echter nog steeds geweier. Sili het sy beveel om aan te lee en korrel te neem. Gereed! Gereed! Stilweg beveel hy sy manne toe om te stop. Hy het na Japie gegaan, sy hand geskid en weer met sy soldaten vertrek. Baie jare nadat die oorlog reeds lang al verby en bijna vergete was, het die Engelse officier steeds vertel van die dapper klein boorkie wat hy in Zuid-Afrika ontmoet het. So brave klein man. Die volgende al din waarnaar kyk is Emily Hobbous, 1860 tot 1926. Emily Hobbous is gebore op 9 april 1860 in St. Arf, Oos Cornwall, Engeland. Sy het haar lewe spandeer om mense in nood van hulp te wees. In die geval van die boerevolk het sy verbeter volgehou om die toestanden in die concentratiekampe aan die buitenland te verkondig selfs nadat sy ook gedeporteer was, het sy aangehou om te veg vir die verbetering van die lot van die kampmense. Na die oorlog het Emily steeds aangehou om haar energie aan te wend, vir die verslane boerevolk. So het sy dan dier die hele Zuid-Afrika gereis en het een schema van thuisnauwrede vir jong meisies die licht laat sien. Swak gezondheid dwing terug Europa, toe waar sy toot aan die begin van die eerste wereldoorlog geblei het. Na die oorlog het sy in Europa gewerk en sy het ook die lot van die armoedige sta verbeter. Emily het echter nooit haar geliefde boerevolk vergeet nie en hulle ook nie verhaar nie. Sy het gereeld briebe gewissel met die belangrike volksleiers. Emily het later teruggetrek na London waar sy op 8 juni 1926 oorlede is. Emily sy laaste wens was om in Zuid-Afrika begrawe te word en so is haar as aan die voet van die vrouwe monument in Bloemfontein begrawe. Ons kyk na die king. Die slag van bloedreveer was al van die verlede en Natal was in besit van die trekkers. Hy het selfs al eie volksraad gehad wat, ge, wat regeer het. Daar was echter sprake van moendelike steenkool in Natal en Engelandse beskerming aan swartstamme gebruik as verskoning om Natal te inekseer as Britse kolonie. Kaptein Harry Smith het opdracht gekry om met een Engelse garnisoen Port Natal as hoofkwartier te gaan inrig. Die boere was gauw by een en hulle ingewagd na by die dorpie Kongela. Die slag van Kongela het gevolg. Die Engelse maag het die slagse daarvan afgekom. Die boere mag het hulle vastgekeer en gewagd dat hulle oorgee. Die toestand in die Britse kamp het so versleg dat hulle nadrand perdevleis moes eet. Een donker nacht sonder maandlig, breek die natalse Engelsman Dick King Smith die die boerse omsingeling. Sametoon was twee rijperde en een Zulu-gids. Die king die afstand van 960 km na Gramstad binnen 10 daag afgelee dier die wild wildernis. In Gramstad het die hulp ontbied vir die Engelse mag. Versterking terse het opgedaag en die trekkers is verslaan. Die gevolg hiervan was dat die trekkers al vrijheid wat hulle met bloed en leiding verkryd sal verloor. Baie trekkers het Natal verlaat en gau was Natal leeg. Natal sal voortaan een Britse kolonie wees. En die king, alweer hy tegen die boere geveg het en ook hyl van hulle vryheid gekos het, sal sy helde moed en prestatie bewonder word dier die trekkers. Alweer hy Engelsman sal hy latere plek beklee in die helde galerij van die boere nasie. Kom ons luister na Frans en Kathie Merits met Potschef Stroom voordat ons voortgaan. Langse ou vulgerboom het my motor gaan staan. Dis donker en dis laat Op die mooie reviese wal Die bad wat ek moet stap Loop tot onder om die draai Da's licht wat daar brand En kennis wat daar wacht Langs die ouw wolgerboom Is alles soos een droom Ek roep een sien nader En vraag om waar sy vader Kan oom dan nie sien Ons vader staan het hier Laat ons help nou my oom Dis kout en botjof stroom Skielik saaf veelt in my hart En kinders wat spier in die paard Dis laat maar een sienere dag Dis vader is spier in my jaar Op ek houwe nacht in Boschus troon Heet die kinders my lewe hy Die kinders van die koncentratiekamp Kan het wees <lacht> ochend en dis laat, die nacht het nie gewaag, langs a ou torenboom, langs die kerk soos a droom, vraag a man kan hy help, ek vraag waar is die kinders, hy kyk my in die oog hy is geen kinders hier waar jy nou lemeneer was ons kinders vermoor in die concentratiekamp die kamp van hy die hel hy gaan hou to die stem van die kinders soos a droom laat ons help, No my oom dis kout en op stroom Sie lackt auf Frieden paar. Das macht mir exene der nach dem die können es mal Liebe verrät. Die können er spanik Konzentration sich kommen. Kannet wir's. Ons landaat bloei, die koue van die winter wat ons harte verrys. Ons moet kyk hoe die tyd ons moeders verkrag, putter men water, geen kos tot die einde. En die koue winteroggende is al op begrawe sonder 'n kus. Hoe komanneer? Hoe kom Langs die ouw bolgerboom is alles soos een droom, Ek roep een sien nader en vrou om waar vader. Kan oom dan nie sien, ons vader staan net hier, Laat ons help, noem my oom, dis koud en botje stroom. Skielik sta in my hart, En kinders wat spiel in die pad, Die kinders ris, maar hulle wacht vir die volk, om wakker te word. Die kinders van die concentratiekamp, kan het wees. Frans en Manu Marits met Bocchof Stroom. Jy is ingeskakeld by S.A.I.K. Nies Radio. Ons kyk die volgende na die slachters nek rebellie. Die helde bedag hanges op 9 maart 1816. Hendrik Fredrik Prinsloo. Stefanus Cornelius Botma, Cornelius Johannes Faber, Tienis Christian de Klerk, Abram Kale Karel Botma. Die hele gebeurtenis het oor lang tydpark plaas gevind en het begin to 'n sekere boer besuid nou een van sy slawe verdrink het, het van diefstaal. As gevolg hiervan het hy besluit om die slaaf booi sy loon terug te hou. Boyf is echter ontevrede hieroor en het vir Besaidnout gaan ankla by die Landros op Graaf Rynet. Besaidnout is gedagvaar om voor die hoofd te verskyn op Graaf Rynet. Maar hy het geweir om te gehoorzaam. As rede het hy aangevoer dat hy nie so lang van die huis af kon wegplein nie. En ook dat die jeug om gepla het. Hy is het tweede maal gedagvaar maar steeds het Besaidnout nie gehoor gegeen nie. In sy afweesheid is hy dan op 5 oktober 1815 gevondes tot 1 maand tronkstraf. Op 16 oktober dag daar een groep Hottentotte met vier blanke soldate vir die inhechtenisname van Besidenhout. vinnig en Skyline een klipskeer op die plaas. Besidenhout is echter nood, noodlottig gewond dier een van die Hottentotte. Op die begrafnis, Sweer Johannes Besidenhout, broer van Besidenhout, een dat hy sy se dood sal wreek. Sam met een paar vriendes leiders beplan Johannes een opstand in die kaapse regering. Op 18 november dag ‘n macht bestaande uit 30 boere en 40 Engelse soldate op en so doende gier die same sweders, sonder if, dat daar geveg was, oor. Johannes het ook soos sy broer om versie teen een echtenisname en word noordlodig gewond. Op 20 januari 1816 is vijf van die mans ter dood veroordeel. A seeste, Willem Krugel, is punt Op 9 maart 1816 het honderde opgedaag vir terechtstelling. Die lyke is weggehaal, maar vier van die gachtouwe het gebreek. Daar is gesmeek vir die levens van die vier mans, maar die Engelse officier het bevel gegee dat hulle weergehang moes word. Die boere het dit as een vingerwijsing van God beskou, maar die Engels het hulle min hieraan gesteer. Die tweede maal breek die touwe nie. Hierdie gebeurtenis sal amper 20 jaar later as een van die oorzake van die groot trek gegeen word. Die volgende held is ons dirkie eis. Op die datum 10 april 1838 die eer van beslissing het geslaan. Dit was nou of nooit. Pieter Tief en sy klein kommandos uitgemoor, tydens die onderhandelinge met Dangan, die koning van die Zulus. Moord en verskrikking het hierop gevolg. Die voortrekkers was op hulle laaste. Dit was nou ‘n ekkoesie van oorleef. Hierdie straf expeditie was meer as, dit nie, as nie dit. Die een wat sal verloor sodat dit balkens moes versit. Hendrik Potgieter sou sy mense lei terwyl Piet Eys sy mense sowel as Gerrit Marits en die oorlede Piet Retief se mense sou lei. Sodoende het die kommandos in twee verdeel. Aanvanklik die geveg van die voetrekkers se guns geswaai. Die Zulus het op die vlug geslaan en Piet Eys se komando het hulle agtervolg. Deur die, die Italië kom hulle met die Zulus gevolg reg in lok vol in. Die voortrekkers moes net al in weis om hulle self te verdedig. Assega het echter verpied IJs noodlottig verwond. Hy was bezig om te sterf en het so doen dat die kommando vertraag. Commandant IJs het hulle beveel om hom te loos en te vlug. Die trekkers het op vlug geslaan, maar die jongste Dirkie IJs Sien van komendant Piet IJs het gewaar om sy vader alleen te laat. Langs sy vader se sy, sy het hy gevecht in die zoeloos. Later toe hy te nabievoem was om weer sy geweer te herhaal, het hy met die kof van sy geweer ten ly beklaai. Die kommando sal later bekend staan as die vlugkommando en het die laagde punt van die groot trek beteken. Die helde dood van Dirkie Eis lang sy vader, so echter meer as 150 jaar na sy dood nog steeds in die volksmond bly voortleef. Ons dapperkinners, boerekinners. Die volgende held is Wolrat Wolte Made. Die verhaal van Wolrat Wolte Made is waarschijnlijk ook die verhaal van ons landse eerste helde daad. Hierdie gebeurtenis het plaasgevind 120 jaar na die stichting van die verversingstase in die Kaap. Die Kaap wat toe reeds bekend gestaan het as die Kaap van Storms. Die jonge Thomas, een oos-Indiese skip, het op sondag 30 mei 1773 in een hewige storm beland in tafelbaai. Vir een dag en een nacht het die storm in woede toegeneem, so dat die ankertouwe later een vir een gebreek het. Voor die 207 man aan boord was dit asof die einde aangebreek het. Vrees bevang het hulle gebid om redding en uitkomst. Doeloos het die skip hier rondgeslinger tis nie verwoede golwe, tot het dit naderend op een sandbank vastgespoel het. Die kaptein en die meeste van die skipse bemanningslede kon niks anders doen as om hulpeloos aan die wrak te klauw en om hulp te roep neem. Neskierig is het saam gedroom en die gouverneur van Plettenberg het onmiddellik die 30 tal soldate nie om die matroos te red nie, maar om die skeepswrak te bewaak gesteer. Onder die soldate was dan daar ook die man genaamd Christian Ludwig Voltemade. Christian Ludwig Voltemade, sy bejaarde vader van 60 en 70 jaar oud, het dan ook vir sy sien koos gebring. Die vader, Woldrat Woldemade, het gesien dat niemand eens ‘n een poging aangewend het op die meminningsdeerde te redneem. So het hy dan met sy moedige paard die see ingeswem om die mensese levens te red. 7 maal het hy die branders ingeruim met sy paard om elke keer 2 mensese levens te red. Die 8 maal het van die metroosie hysteries geraak en het allemaal aan hom en sy paard vastgeklauw. Dit was te veel vir die reeds uitgeputte wolraad. So het hy en sy paer dan ook onder die golwe van die kaapse kus verdwaan. Baie hartroerend. Die volgende held waarna ek kyk is Martinus Oosthuizen. Die jaar was 1838. Pieter Tief en sy klein komando het gaan onderhandel in de kaan oor grond. Pieter Tief was vol hoop in verwachting en het se mense aangeraai om recht te wees om die nieuwe land te bewoon. In afwachting het hulle uitgeseen na die komst van Retief. Die Retief die so echter nooit opdag nie. Nadat in Gaan die traktaat geteken het, wat grond gee aan die trekkers, het sy empies vir Retief die en sy manne vermoor. Een veldoog van moord en doodslag sal hierop volg, beginnende met die groepie trakkers, wat hulle staning langs die blauwe kraansreweer gemaakt het. In die middernachtelike ere, terwijl die trakkers rustig slaap, word die bloedige aanval genadeloos geloods. Die van Rensburgs en Pretorius gesinne was op een koppie, omring dier horde zoeloos. Boek aan die oorlogsre moer en geraas van die zoeloos, skree hulle dat hulle kruid en lood klaar is. Om die amnesie te gaan haal en dan vir hulle te neem, kon alleen, alleenlik dier doodsgevaar gedoen word. Martinus Oostuizen besef hylle gevaar en vecht vir my pad oop die Rizulus na die amnesie toe. Daarna moes hy weer eens 'n pad oopvecht om die amnesie op die kopie te kry. Door sy helde daad het hylle gereed van totale uitwissing. Ander langs die Blaukrans rivier sal echter nie so gelukkig wees nie. Daar die nacht het daar 185 kinders, 56 vrouwens, 40 mans, en 280 bediendes gesterf. Later sal die dorpie weenendagestig word. Ons kyk na kommendant Gideon Jacobus Scheepers, 1878 tot 1902. Gedeon Skeepers is een Transvaaler geboor op 4 april 1878 in Middelburg Transvaal. Op 16-jarige ouderdom sluit hy as heliografis aan by die ZLR artillerie. In 1898 is hy as versant na die vrystaat om van majoeur Albrecht te help om een veld telegrafies dienst te stig met die uitbreek van die oorlog is hy as hierograffis vir die ZL na Natal. Hy veg ook by die slag van Magus Frontein en is een van die gelukkiges wat daarin kon slag om te ons snap toe generaal Krone oorgee by Paardeberg. Hierna vecht hy by verskillende plekke en doen groot vernielingswerk aan die Britse spoor en tele telegraafverbindings. verbindings. Skeepers so die Britse sy so hoofdpijn word, nadat hy die Kaapkolonie saam met generaal Kritsinger binneval. Skepers of teenwoordigheid in die Kaapkolonie bring daartoe mee, dat baie kolia kolianers by die boere aansluit teen Britannia. Eetelike swartes wat dierom gevang is, is tereggestel vir spionasie. In oktober 1901 word skepers so siek dat hy op plaas in die kolonie achtergelad moet word die Engelse neem hom gevangen en stuur hom na sy herstel na die tronk op Graf Rennet. Ek krijgsraad vind om skuldig aan oorlogwandade waarna hy dier revierpliton gefusileer word. Die Brit het geweir om sy stofelike oorskot te oorhandig en tot vandag toe weet niemand waar sy stofelike oorskot begrawe is nie. Gideon Skeper was een groot leier onder sy mense gewees en was een van die grootste redes waarom baie kaapnaars aangesluit het by die oorlog. Skeepers sal beslis een van die boedevolk sy grootste leiers geword het as dit nie vir sy terechtstelling was nie. Kom ons luister a bykie musiek. Ek speel Henie Jacobs sy volraad Wolte Made. Trots maar dit was Katja met waardeer die boere jy is ingeskakel by S.A.K. Nies radio ons volgende held is komendant Daniel Johannes Stephanus de Ron 1870 tot 1900 geboor op 9 mei 1870 op Tolbach sal Daniel de Ron die boere wees wat seker in die kortste tyd vir homself in naam sal maak In 1891 verhuis Dani na Kreerstorp in die Transvaalse Republiek waar hy as prokureer praktiseer. Met die uitbreek van die oorlog vecht Teron in Natal. Hier stig hy fietsreierskorps, wilrijdenkorps, gauw sy opdrag om een verkeningskorps te stig. en stig dan ook so die Teronse verkeningskorps. Met generaal Kroenies en penari by Paardeberg is dan, dit dan ook hy, wat dier die verhandelike lening skryp om ‘n boodskap van een generaal de wet af te oorhandig. Hierna is de Rhone na die Westransval, waar hy tot aan die einde toe sou opgetree het. Op 15 september 1900 is de Rhone en ander lede van sy korps in een skermitsling betrokke by Gatsrand na by Potsovstroom. Sy makers ontsnap, maar dan die Rhone word noodlotte gewond sy lyk is dan ook net daar by plek begrawe. Later sy her begrawe en in 1950 is daar een monument ter nagedachtnis aan een van ons grootste helde opgerig op die plek waar hy gesterf het. Van die groot name wat dier Teron opgelei en gelei was is onder andere Manie Maritz, Jack Hendon, Henry Slechtkamp en ook Joopie Voorey. Ons kyk na generaal Rol, Stalman Gerardus Manny Maritz, 1876-1940 Manny Maritz is geboor op 26 Juli 1876 in Kimberley. Voor sy deelname aan die Jameson inval van 1895-1896 verkry hy ZR Burgerskap. Met die uitbreek van die oorlog was hy deel van die politiekorps en vertrek hy saam die Bosburgkommando na Natal. Later word hy lid van die command, van commandant Dani Teron, sy verkenners. en later val die Noordkaap binnen waar hy kaapse rebelle organiseer. Hy vecht op verskyde plekke en word tweemaal gewond, wat van een skoot in die bors was. Aan die begin van 1902 word hy bevorderd tot generaal. Na die vrede weir my rits om onder die Britse vlag te staan en swerf Europa, Madagaskar, Suidwest Afrika. Hy vir a paar jaar rond. In 1907 kry hy toestemming om terug te keer na Suid-Afrika. In 1912 sluit hy by die Suid-Afrikaanse politie aan as komendant. In 1914 rebeleer hy as majoor die rebellie mislik en hy gee oor in 1915 waarna hy 6 maande lang in een Angolese tronk sit. Hierna swerf hy door Angola, Portugal en Spania. In 1923 word hy aangekeer verhoog verraad en gevond tot 3 jaar tronkstraf. Na 3 maande is hy echterwee op vrye voet. In 1838 sterf Manu Maritz in een motorongeluk in Pretoria. Vandag nog word die naam Manu Marits steeds gekoppel aan ware patriotisme en boeregees. Marits' naam sou nooit sterf nie. Kom ons luister na Frans en Cathy Marits met generaal Manu Marits. As jy ons kon sien, wat sou je van ons dink? Ons staan ooit saam, maar ons singde hulle Ons boeren naas jy staan op ons grond en ons wacht. Ons wacht en ons wacht tot diep in die nacht. Ons is desperaat oor generaal. Vanaf slaaf ons weer achter door en draag. Generaal Maniemirit, in ons harte leef jy nog. Oskuro en die ifa op 'n leier net so skerp hoor kynner al maar in middag Kynner al maar in middag vir dit stief vir ons is jy. Op ee vrystaat boer met ee ou grijs baad, Ons boeren naasie soef, nou ee man van stal. Ons boeren naasie staan op ons grond en ons wacht, Ons wacht en ons wacht tot die peri naam. Ons is desperaat oog generaal, Vanaag slaap ons weer achter door en draag. Generaal Marie Merits, In ons harte leef jy nog, Ons boeren naas die wacht, Op die leider net soos jy, O, generaal Mani Marit. Die volk is richtingdoos, Hulle die gelofte vergeet, in die pak verloor. Hulle het vergeet hoeveel boere, en vrouwens, Hulle levens vergeet, Voor hulle vry In die concentratiekampe. Nee, vir die generaal, Is dit nooit te laat. Generaal Mani Marit, in ons harte, Leef jy nog, Ons boeren naas die wacht op een leier, net soos jy, oog, generaal, manie, myrits. Ons boeren naas die wacht op een leier, net soos jy, oog, generaal, manie, myrits. is met generaal Mani Dit was vanaand se boerehelde. Ons Afrikaner boerehelde waarvan ons nooit moet vergeet nie. Môre aand gesels ons oor die spesiale fenomenale noni-tellery. Hiermee groet ek Corrie Slabbert tot môre aand. Diezelfde tyd, die salle plek met bok van Blark en sy talerij. We bergen die nacht, le ons in donkere va En die modde en bloed le ek koud, Streepsak en reent leef teen my, En my huis en my pla. Koolen verbrand, so dat ons kan vang Maar die vlamme en vier brand nou die diep binnen my Delarij, Delarij, sal jy die boere kom lui Delarij, Delarij, generaal, generaal Soos jy man sal ons om jou val wat lach a handkie van ons die my jylle groot mag en die kraanse lie hier teen ons ruk hulle is verby maar die hart van een boel die dieper en weier hulle gaan het nog sien op beverk kom hy aan die lief van die west transvaal De la rei, de la rei sal jy die